Gizonentzako pilulak. Epa, Makario! Zer duzu? Tzaitu pa oso adoretsu ikusten? Adoretsu? Adoretsu? Zer nahi duzu ba? Oraintxu izan dut emazteregin ez dabe da itzelata. Ai, Makario! Azken bola da honetan ez diru di ondo zabiltzatenik. Ez horixe! Zer izan da ba oraingoan? Horrengoan, ba behira, dena hasi da, bazkalostean ostean patxada ederrean gehundenean. Ni giroa ikustenari nintzen, eta emaztea torri zaito ondora egunkari irakurtzera. Pah. Niri ezait gehiei gustatu, gehienetan ozenki egiten duelako, baina tira. Horretan geundela halako batean hasi zait. Makario, nahikoa da, hemen dik aurrera zehu irekezkatu beharko duzu. Nik ez diot egin, azkeneko esprinta ikustenari nintzelako, eta bera, dale, berriro. Makario entzuntzazu, ez egin zorarena, etan dizut zeoerek kezkatzen asteko. Nik ezin duen gehiago jasan. telebista matatu eta haserre galdatu diot, zerta kezkatu beharrut da. Ba. Karmeek Mari maisua aurpegia jarri taze hasan dit. Hara, entzun zer dioen egnkariak gizonezkuenttzko piulantso geilu bat ari dira probatzen. Orain hotan asmatu dute eraginkorra da, aurrerantzean gizasmeek ere ardezakete antisorkkuntzaren ardura. Alakorik, sinestuko ega zuan der. Tira, tira, nire larria iruditzen, zergatik haserratu zara ba, Haserratu! Acerratu? Enaiz haserratu baina esan diote, Ni nire naiz batere zidatzen, nirekin ez dute esperimenturik egingo, hori sebesterik ez genun behar. Ta, zer erantzun dizu berak? Ba, pff, eh, oh, zoro parean jarri da. Gizon guztiak potraundi utxa garela, nekatuta dagola pilula hartzeaz, ardura bio izan behar dela. Gizonezkoen pilulez dela emakumena, baina arriskutxagoa, jasos, ikusi da hartzen nuen. Tera gizona, nik uste dut arrazoi piti bat baduela. Hemazteak hartzeko proposatuko balit, bai, txango niokenik. Bai, baina badazpa ere, hor zaude, isilisilik. Haki ha, na, <laughs> zer esatezti dan bitartean hiri? Zu zara izatekoa gipela undiori. Beno, beno, lasaitu, eh? Beste ardutxeba nahi alduzu.